ez a beképzelt vándormadár, itt magán kívül nem érdekel semmi másba, meg csak belefojtja a szót? Mit keresik? Fiola János vagyok. Mit fogadtak velem? Kíváncsi a helykeves és a jobb utószárték hagy. Elmegyek képzelt árbózkos Oh mm -hmm. Vagy -e már Budapest Fiala János lett Annyi minden történt benned Én velem A vonalban György Javs Benedek a Városlegi Egy Zérti akivel a múlt héten abba hagyott beszélgetést folytatjuk, és a jövő héten csak azért nem fogjuk befejezni legalábbis ezt a sort, mert a jövő héten nem lesz olyan nap, ami mind a megfelelne, úgyhogy majd az azt követő héten jön a harmadik rész. Ugye áttekintjük, vagy leginkább általán áttekintem azt, ami a Városliget átalakulásával kapcsolatos. Azt most nem elemezném, hogy hol hagytuk abba. Minden esetre azt terveztük, hogy mindenre jut két perc. Hát ezt nem sikerült teljesíteni, mert sokkal több mindenről volt szó. A haladási sorban, ha megengeded, akkor figyelembe venném Persányi Miklósnak azt a előadását, illetőleg azt a találkozását az újságírókkal, amelyről aztán a sajtó is beszámolt, amely a Városliget megújított parkjával a Garten Studio tevékenységével kapcsolatos, és amely eh, kapcsolatban egyébként a múlt héten már beszélgettünk, és amellyel kapcsolatban ugye egyrészt szintén időcsúszások 18-19-es dátumok vannak valamint ugye a közlekedéssel kapcsolatban is valahol itt hagytuk abba volt arról szó hogy miután a rendje alapvetően meg fog változni a városlegedben a tájépítészet is ezt meg kell, hogy várja tehát ennek megfelelően számtalan dolog átalakult, de számtalan dolog nem tud befejeződni Jó reggelt kívánok igen Valóban itt hagytuk abba a múlt héten is. Különös aktualitása van ennek, hiszen múlt hét csütörtökön Persányi Miklós, mint a Liget Park miniszteri biztosa egy újabb fórumot tartott, ahol a Garten Stúdió, aki a tervezést végzi a Ligetben, ugye egy mérföldkőhöz érkezett és bemutatta a vázlatterveket. Ezek azok a vázlattervek, amik már tartalmazzák azokat az egyeztetéseket, ami az elmúlt időszakban zajlott, ugye maga a tervező is elég széles körű egyeztetéseket folytatott le, itt azért érezni kell, hogy a parktervezés az túl azon, hogy egy elég összetett kérdés és egy szakma, főleg ebben a léptékben, itt azért a liget használók nagyon széles csoportjainak és érdekcsoportjainak az elvárásait kellett összehangolni, hogy a kisgyerekesek, a kutyások, a kerékpárosok ugyanúgy megtalálják a ligetben a jövőben is. Hát egyfelől másfelől pedig ugye a ligetel kapcsolatban a legtöbbször legalábbis a nem állami vagy nem a, a RT szempontjából ugye a liget funkcióknak a fenntartásáról beszéltek. A civilek akik oda látogatnak, akik a környéken laknak. Ez egy kiemelten hangsúlyos kérdés. Tehát én azt gondolom, hogy a, a létett akár az ZRT, akár bárki más kommunikációs hibát ebbe a kérdésbe. Ez pontosan ez, hogy a a liget, mint park megújítására nem került elég fény a kezdetektől. Pedig ez az alfája és omegája az Egész Liget Budapest programnak, az Egész Liget Budapest projektnek. A ligetnek ki kell tudnia elégíteni az összes olyan igény, ami vele kapcsolatban a különböző felhasználók részéről fölmerül, és amelyek a... A, a múltban, vagy a jelenben is. Uh, ugye több áldott és áldatlan vita volt, nézőpont kérdése, hogy kinek áldott, kinek áldatlan. Ugye az egyik az a zöld terület nagysága volt, valamint hogy mi számít bele, uh, és mi nem. Ebbe én itt most nem mennék bele, bár ezáltal nyilvánvalóan mindjárt egy olyan uh, kompromisszumot gyakorlok, amelyet uh, mindazok, akik számára ez központi jelentőségű nem látnak be. Uh, Slágvartosan haladjunk végig, mert nagyon sok mindenről van szó. Szóval, ugye az, hogy a városégeti fasorban a Dózsa György útra, ugye mint Csápok, ahogy ezt fogalmazta Persány igazgató, fákat ültettek, azt most azért hagyjuk obligon kívülőlete, megemlítettem, mert ez ugye szorosan nem tartozik ide, de vegyük a városligeti tavat, amelynek medrében a, jövő év, a jövőben egész évben víz lesz, és ahogy én e, tudtom, e, meg erről korábban is lesz volt szó, a Vajdahunyad vára körbe lesz csónakázható. Igen, Ugye a tavalyi tavaly évben elfogadott városligeti építési szabályzat ezt külön ki is mondja, és azóta mind a kormány, mind pedig a városvezetés részéről a megerősítésre került a városligeti tónak a kiemelt státusza. Budapestiként, városlakóként pontosan tudjuk, hogy a ligetet a legtöbben magával a tóval azonosítják. Nem véletlenül. Nem véletlenül. Ugye azért ez egy, fontos tudni, ez egy mesterséges tó, ennek minden előnyével és minden hátrányával együtt, amit a szétsényű fürdő kútjaiból elfolyó víz táplál igazából. Ettől függetlenül ennek a tónak az ökológiáját, ennek a tónak a folyamatos vízminőségét javítani kell. Ugye a tájépítészeti tervezés egyik központi eleme ez. A, az ökológiai feljavítása a tónak, a tájépítészeti szempontból történő rendberakása és egyébként megnövelése. A, a fina vízes világbajnokság elnagyja ad helyszínt a Városligeti Tó, minden félreértések elkeződése véget nem fognak benne úszni, és a szinkronúszó versenyek azok nem a Városligeti Tóban, hanem a Városligeti Tóra épített medencében lesznek. Ez azonban egy provizórium, ami elbontásra kerül, és ezt követően, ez egységes elvárás, mondom a kormány és a főváros részéről, hogy a Városligeti Tó a jövőben folyamatos vízborítottsággal szolgáljon, kivéve természetesen a téli időszak tekintetében a műlék pája hiszen a műjéktája is egy közel száz éves, vagy több mint száz éves attrakciója Budapestnek, és természetes, hogy ez a jövőben is jégpályaként fog bizonyulni. Ugye meglehetősen sok eset esett erről, és most ez meglehetősen visszhangtalan marad, ha csak én valamit alapvetően nem látok rosszul, mert a vitákon én magam is ott voltam, hogy most úgy tűnik, hogy a parkon belül nem építenek ki kerékpárotat, a kerékpárosok azonban használhatják majd a ligetet, és nyolc új bubi állomás is létrehoznak. Ez hogyan van? Se Ugye a, a kerékpározás az egy e, kiemelt ügy az IGET park tervezésénél. Ezért fontos látni, hogy számos kerékpáros szervezettel egyeztettünk, és az ő igényeik sem mindig egybecsengő. Én is, amikor a két e, négy és hat éves fiammal kerékpározom, akkor nem szeretném, hogy egy versenykerékpárral valaki 40-nel szembe jöjjön. Ugyanakkor, amikor valaki edzési jelleggel, a, itt a ligetben kerékpározik, vagy még inkább majd a Tour de Hongrie befutója, ami itt lesz szintén a Városligetben, a Kóskáros sétányon érkeznek a versenyzők, más-más elvárásokat támasztanak a, a ligettel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb, hogy a külvárosi részekről a belváros irányába történő kerékpáros forgalom, az zavartalanul lehet tudjon jutni a ligeten. Ez a tervezési szempontoknál abszolút megjelent. És hogyan fog megvalósulni? Továbbra is biztosított. A liget burkolt útperi aként kerülnek kialakításra, hogy ott kerékpára lehessen közlekedni. Hogy mennyire kiemelt kérdés a kerékpárosok kérdés, ez jól mutatja, hogy az egyik legelőrébb hozott parkfejlesztési elem az állatkerti körúton található pavilonok megépítése, ezzel párhuzamosan építettünk is egy kerékpáros szervizpontot, ebből egyébként több is lesz a ligetben, ami tényleg alkalmas arra, hogy ott a helyszínen apró javításokat, gumicserét, leeresztett kerékfelfújást, de tényleg bármilyen egyéb szerelési munkálatokat is el lehessen végezni. Úgyhogy azt megnyugtathatok mindenkit, aki a ligeten keresztül, közlekedik nap-nap után kerékpárral, hogy ezt a jövőben is meg fogja tudni tenni. Nem kell jelentős kerülőket tenni, nem kell az ajtósít. Amikor arról van, hogy a kerékpárosok használhatják majd a ligetet, részint a gyalogosok elnézésről szabadba vágtam, hogy akkor az hogyan lesz, hogy az én gyerekkoromban még volt csősz, valójában az a zöld felület, ami ott rendelkezésre áll, és nem a virágegyásokról beszélek, azok valójában mind a közszámára lesznek föntartva, legyen az kerékpár vagy piknik. Én azt gondolom, hogy elég fontos, hogy a parkhasználókat és a városlakókat felnőttként kezeljük, abszolút így is gondolunk rá. Természetes, hogy mindenki tudja, hogy a burkolt felületeken lehet kerékpárral közlekedni. Ugye az egész Liget kérdésének az egyik alfája és omegája a burkolt felületeknek a kérdése. Erre még visszatérünk, de most azt kérdezem, hogy akkor ezek szerint a zöld felület az nem kerékpározásra való. Én azt gondolom, hogy nem. Rendben van, menjünk tovább. Azt kérdezem tőled, hogy ugye szó van arról, hogy milyen utakat majd föltörnek, és lesz majd ott zöld felett, oda is el fogunk jutni. Most vegyük a másik, Na, ugye, ugye van egy pár neurálgikus part, hogy ha jobban nézzük, akkor csak neurálgikus pontok vannak, tehát tulajdonképpen két neuralgikus pont között van valamilyen kevésbé, ugye a kutyák. Igen. Van egy fedett és egy fedetlen kutyafutató, és az, hogy fedett kutyafutató, azt nem is tudom, hogy az alagút, vagy ez micsoda? Nem, azért nem teljesen fedetről beszélgetünk. Uh, ugye ma a városligetben, uh, és ez tényleg ez is egy fontos kérdés, tehát a kerékpárosok mellett azt gondolom, hogy a kutyások, azok, akik főleg a környéken lakó kutyások nagy számban használják a ligetet. Nem egyszerű kérdés, ugyanis a jogszabályok elég világosan fogalmaznak, a szabad kutyázás, a szabad kutyatartás, mert róla bóráz nélkül elengedjük a kutyákat bárhol, bármelyik bármilyen közterületen, az, az jelenleg nem támogatott jogszabályi oldalról. Igen. Ugyanakkor értjük és tudjuk, hogy a, a liget elég régóta otthona a szabad kutyatartásnak. Ezt a jövőben sem szeretnénk megszüntetni, úgyhogy kettő darab nagyméretű elkerített egilitipája, pálya, kutyafuttató a kerül kialakításra, különböző olyan extrákkal, ami azt hiszem, hogy Magyarországon a közparkokban teljesen ismeretlen, ilyen például a kutya mosó vagy a kutya WC kérdése, de lesz a ligetben olyan terület, az úgynevezett integrált zóna, ami nem lesz elkerítve, és lehetőség lesz a, a szabad kucsatartásra. Itt azért szeretnénk följönni a figyelmet arra, hogy a tájépítés és a Városliget ZRT munkájának egyik legnehezebb feladata, amikor meg kell határozni, hogy mondjuk a babakocsis kisgyerekes szülők akik előszeretettel használják a játszóteret és a környékét, Igen. tologatják a liget útjain a babakocsikat, Igen. és joggal vagy jog nélkül, de félnek a nagytestű szabadon rohangáló kutyáktól. Alapmal. kinek adunk zöld lámpát, hol vannak a prioritások? Én azt gondolom, hogy tájépítészeti eszközökkel és jól lefektetett szabályrendszer meg lehet határozni. A Gárten stúdió egy olyan koncepciót alkotott meg, amiben mindkét csapat. Oké, rendben van. Két dolgot kérdezek tőled. Az, az egyik az, hogy lesznek egy táblák, amelyek erre felhívják a figyelmet, hogy ezen hogyan használjuk a ligetet. Illetőleg a másik kérdés az, hogy hát elég sokat megfordultam külföldön, és ugye ez már nem ugyanaz, mint az én gyerekkorom. Én Hollandiától kezdve Portugálián át Spanyolországig nem nagyon láttam ilyen nagy területeken közterületfelügyelőket, akik fütyülővel a szájukban figyelmeztették volna rendetlenkedőket. Nagyjából prognosztizáló, de azt a rendet, ami majd beáll ebben az elkészülő ligetben? Ugye egy 99 hektáros területről beszélünk, ami tényleg kifejezetten, kifejezetten nagy. Ahhoz, hogy egyáltalán tájékozódni lehessen a ligetben, hogy minden pontján lehessen tudni, hogy hol van a legközelebbi mellékhelység, hol találhatók az egyes intézmények, hogy lehet eljutni a várához, melyik irányból lehet megkerülni a tavat, vagy éppen hol van a hősöktere, Ez egy világos irányítórendszerre van szükség. Ezen külön munkacsoport dolgozik, egy egységes rendszer, egy egységes táblarendszer készül a ligetben, ami folyamatos információkkal fogja ellátni a ligetben tartózkodókat, az esetleges nyitvatartási időkről. Jó, hát terezi. ez ugye nagyon a jövő zenéje, de az Inforádióban bálásztót már ugye a jegyekről kérdezték, és ott ugye... E arról volt szó, hogy hát nyilvánvaló, hogy lesz majd valami ligetbérlet, de hát az ember ugye abban reménykedik, hogy azért ez 2019-re tényleg talán készen lesz, és akkor tényleg igénybe lehet venni, és hogyha az ember optimista, azt gondolja, hogy majd igénybe is veszik, mert tetszeni fog. Négy új vendéglátó és kilenc illemhely. Ugye te az előbb az illemhelyeket említetted, én akkor hozzátettem a négy új vendéglátót. A négy új vendéglátónak a helye, a ezek régiek helyén újjak. is is ezt a tájépítész, tájépítész határozta meg, nyilván azokon a sűrűsödési pontokon, ahol ugye a közlekedés ö, nagyobb, a, a ligetnek a, az intézményi oldala, ha úgy tetszik, a Kóskáról sétányhoz közelebbi oldalán jelenleg is ö, kellő vendéglátó kapacitás van, ott ö, illemhelyeket kell építenünk, a liget másik oldala az ilyen szempontból egyen halul használtabb, ott azért nem biztos, hogy 300-400 méteres körön belül valaki illemhelyet, vagy adott helyzetben egy, ö, egy ö, pohár szódavíz, ö, vizet tud találni, úgyhogy ö, az ajtósi gyűrűhez közelebbi részen is talált pontot a tájépítés, ahol ezeket meg fogjuk építeni. Azt kérdezem tőled, hogy ugye lesz a Széchenyi gyógyfürdő mellett egy vizes élménytér. Az mi? Ugye a gyakorló szülők tudják, hogy egy évben 52-szer biztos, hogy kérdés, hogy mit csinálnak a gyerekekkel a hétvégén. A ligetnekik választ kell, hogy adjon, ezért a tájépítés programjában kiemelt szerepet kapott a nagy játszótér tervezése, a kisebb játszótér tervezése és a kisebb játszótér programján belül egyébként a vizes élmények és kihagytása az is. Mi? Gyakorlatilag egy olyan játszótér, elsősorban a nyári időszakban tud ez izgalmas lenni, ősszel nem lennék azon szülők helyében, akik a vizes játszótérre vinnék a gyereküket. Köszön is de kívül, meleg lennék. Igen? igen, viccen kívül igen? A, a Széchenyi fürdő mellett ö, készültek olyan tájépítésztervek, ahol a játszótérben a, a különböző vízelemekkel is lehet játszani. Ugyanez triviálisnak hadd, de azt tisztázzuk, hogy mindez ingyen. Természetesen, természetesen. krespark Az egyik legnépszerűbb attrakciója ma is a Ligetnek, szerintem nem csak a környéken lakók. Függetlenül attól, hogy az elmúlt időben állandóan föl volt túl, hogy ott ilyen akadályversenyt is lehetett tartani. És az aszfalt minősége... Hát szerintem... az meg kalandpark volt, igen kiváló, de az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy itt ezres léptékben mérhető azon emberek száma, akik itt tanultak meg kerékpározni, vagy ismerkedtek meg egyáltalán a közlekedés szabályrendszerével, úgyhogy kiemelt helyet kapott a liget projektben, a, a fejlesztése az a tájépítési tervben szerepel, úgyhogy nem a mostani kresszparkot kell elképzelni, bár ezen a bázison épül, hanem egy teljesen megújult, biztonságos, jól működő parkba ismerkedhetnek ezzel a szabályal azokat ismerkedhetnek. Vakok kertje. Vakok kertje, ugye a Hermina út és az ajtósidűrer résznél lévő sarokhoz esik közel. Kevesen tudják a liget környékén ugye számos fogyatékkal élők érdekeit képviselő szervezet talált helyet, itt a vakok és gyengénlátóktól kezdve a siketeken keresztül sokan. A ligetben ez egy régi attrakció, most is megvan, csak a leromlott állapota miatt erősen alulhasznál. Itt, itt arról szól ugye az egész vakok kertje koncepció, nem csak arról, hogy bejlírással um, találhatók itt irányítótáblák, hanem olyan illatok, olyan formák, olyan közlekedési módozatok, olyan textúrák jelennek meg egy elkülönített részen, ami a, a vakok számára is egy, egy élményszerű park használatot jelent az illatos növényekkel, a, a megtapintható fa és cserje törzekkel, levelekkel, mindennel együtt. Úgyhogy ennek a felújítása az előrehozott elemként el fog készülni. 2017 év végén a vakok kertjének a kivitelezési munkálatai elindulnak, és 2018- tavaszán, amikor az igazi viget kezdődik, akkor a Handy élő parklátogatók már a, a vakok kertjében tölthetik. A kertjében. Gyakorlatilag ugye ez a terület lesz most körbejárva, hiszen másra már nem, nem nagyon fog időnk maradni. Ugye Sloss György, a Garden vezetője elmondta, hogy 2018 áprilisában kezdődhet a parkrekonstrukció. Ugye az durván egy év, valamivel kevesebb. És az utolsó harmadik ütem az 2019 januárjára vonatkozik, tehát azért itt még hosszú távon beszélhetünk a liget elkészültéről, és ebben az időintervallumban fog létrejönni, vagy jön majd léte a 13 digitális információs tábla, a 15 statikus térkép, a 11 USB-töltővel Wi-Fi haszpattal ellátott pad amely ugye elvileg mind azt a célt szolgálja, hogy korosztálytól függetlenül ellátogassanak az emberek a ligetbe, beleértve hogy az idősebb korosztály is természetesen azért az internet adta dolgokat élvezheti, de azért van egy korosztály, amelyik el nem tudja képzelni az, hogy enélkül létezni lehet. Ez így van. Mind a két csoport érdekeit szem előtt tartva, találtuk ki a liget üzemeltetési és működtetési koncepcióját. Azonban az ütemezés ügyében szeretnék egy picit tisztább képet adni. Tehát, ugye arról beszélünk, hogy a kert és a parkfejlesztés primátusa, ezen dolgozunk, és ezen dolgozik a Gárten stúdió is. Ugyanakkor ott látni kell, hogy parkfejlesztés nincs útfejlesztés nélkül, útfejlesztés nincs közműhálózat fejlesztés nélkül, és az út és közműhálózat fejlesztés, az pedig fontos, hogy az működő intézményeket és a menet készülő intézmények igényeit is kiszolgálják. Ezért nem lehet kizárólag parkrekonstrukcióval elindulni, mert utána az elkészült parkot kétszer-háromszor fel kellene. Csinálni, igen, ez nem lenne A magyar zeneházának vagy a galériának a közművekötését készítjük el. De kiemelt cél két dolog. Egyfelől az, hogy a ligetben legyen három jól lokalizálható Pont terület, aminek a fejlesztése már 2017 év végén elkezdődik, és 2018 év elején befejeződik. Ez a már említett vakok kertje mellett, a Hermina út mellett található úgynevezett Herminakert, ami most egy elzárt romos épület, és annak a közvetlen környéke, amit visszakapnak a parkhasználók, illetve a Szépművészeti Múzeum környezete ami évtizedek óta egy elzárt terület, azonban ott is egy parkosítás jön létre. Ezek előrehozott elemként, már 2017 év, vége, 2018 év elején euh, megjelennek. Tehát ezzel mindenképpen euh, mindenképpen lehet számolni. A másik prioritás pedig az, hogy a liget megújítása ütemezetten tudjon megtörténni, nem lesz olyan időpillanat, amikor a liget egészen lezárásra kerül, tájépítészeti munkálatok vagy bármilyen intézményfejlesztés kapcsán. Az ütemezés valóban, ahogy Szlossi úr is elmondta, abban a hármas ütemezésben van elképzelve és előkészítve, hogy a ligetnek körülbelül a kétharmada, az mindig látogatható a parkhasználó. hát azért azért sokakat gondolok, függetlenül, hogy hányan hallgatnak engem, de végül is a kommunikáció sokakat elért tőlem, teljesen függetlenül, akik egyébként itt csöcsögnek a különböző hírek hallattán, hogy hiszem, ha látom, de ugye mi annak érdekében beszélünk, hogy létrejön, és úgy jön létre, hogy aztán az, ha nem is mindenkinek, de Azért inkább több embernek, mint a többségnek tetszen is a tetszük, és ha nem tetszük aránya, ez nem buruljon föl. Két dologra hagy hívjam föl a, a szkeptikusok figyelmét. Érdemes kilátogatni az állatkerti körúton átadott három darab pavilonhoz és a beszkárt épülethez, azt gondolom, hogy az a környezet és az a minőség az, amit a Városliget ZRT, a liget megújításokat. Jó, én majd később tervezek olyat, hogy esetleg lehessen valami kirándulást szervezni amikor majd hívők és ellenzők együtt mennek, várjuk be, amikor még több minden lesz, és akkor menjünk még tovább hiszen azt mondja, hogy a ligetjelek sötét részeit mozgásérzékelés lámpákkal látják el, az áthelyezett közműveket pedig fákra tekintettel vezetik. szintén, Szlosziár György mondta, az olofpálmesétány aszfaltburkolatát megszüntetik, a királydomb mögötti botanikus kert területét megnövelik, mellette pedig még egy zárt kutyafutatót alakítana ki. Erről volt szó, a nagy rétre kerül egy dísztó, tehát nem egy disznó, hanem egy disztó, és az Olof Palmeház főbejárat elé rózsakert kerül. Így van. Ezek fontos attrakciók, aminek a jelentős része már a tájépítészeti kiírásban is, pályázati kiírásban is szerepelt. A tájépítészeknek feladata volt, hogy ezeket a ligetbe tervezzék. Természetesen a, például a rózsakert az ilyen, de az, hogy a, az új nemzeti galéria elé, a nagy rétre, ahol a Pedőfi csarnok volt megtalálható egy, egy, egy épüljön ez a Gárten stúdiónak a hozzáadott értéke. Szóval volt itt ugye a világítás kérdéséről, és egy korábbi kérdésben a liget biztonságáról. Azt gondolom, hogy ez is egy kiemelt prioritás, a számos kiemelt prioritás mellett. Lássuk be, ma egy ködös novemberi kett este inkább csak 6-7-8 férfi csapatok indulnak el futni a ligetben Magányos, magányosan gyerekek ritkábban Nagyon fontos, hogy ez megváltozzon. A, ennek a közvilágítás az egyik központi eleme, de központi eleme a, a térfigyelőkamera rendszer is amely a budapesti rendőrfőkapitánysággal és a közterületfelügyelettel közösen kerül kiépítésre és aztán üzemeltetésre. Az elképzeléseink szerint a liget biztonsága az több szinten fog megjelenni, ö, ahogy ö, az általad említett külföldi példákban sem ö, nem lesznek gépkarabélyal sétáló. Ö, rendőrök folyamatosan a ligetben, azonban a, a, a hostessektől, a liget gondnokon át, a közterület és természetesen a rendőrségig bezárólag mindenki mindig olyan létszámban lesz jelen, ami kellő komfortot ad mindenkinek, aki a ligetben van. Itt kell levinni a hangsúlyt, mert ennyi időnk adat az is, mint mondtam, megegyeztünk, a jövőt marad, és aztán a jövét után pedig egyeztetünk, hogy a harmadik, illetve a negyedik része mikor kerül sor, hiszen a harmadik része nem foly tudni befejezni. Ezt nem sejtettük előre, de az első rész után már nagyjából valószínűsíthető volt, most pedig már egészen biztos. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás Gyógyevics Benedeknek, a Váslégezőértő vezető igazgatójának. Szia! Én köszönöm, Tervis! Zene! Így! Telefon. Nyugodj a gyártás vezető. Jól áll neked az is, hogyha ha esik. Szép vagy akkor is, ha esőben állsz Egyébként csúnya vagy, én városom. Jó reggelt, Lett! A műsort az új Besti önkormányzat támogatja. Csináljunk egy mikrofon próbát, hogy hallják -e egymást. Rendben, hát 23. Igen, én hallom a én, én is hallok. Ez tökéletes. Wintermantel Zsolt felmentést kért 9 óra 50 után, úgyhogy akkor majd a szövegzene arányt és a Wintermantel-ogia tilt arányt úgy állítsuk össze, hogy akkor ne legyen senkinek se kifogása. Wintermantel Zsolt negyedik kellett, ugye maguk a, a monogramok is közöbb vannak egymáshoz, de ugye négy előtte van a 18-nak, és ugye Attila pedig a 18 kelet kellett polgármestere van egyszerre a vonalban. Van egy hallgatói kérdés. A hallgatói kérdés mind a kettejükhez vonatkozik, de az igazi célzott személy az Wintermantel Zsolt. A tegnapi fővárosi közgyűlési képviselő képviselőtestületi ülésre utal a törzshallgató, akit ugye nem tudok adásba adni, mert itt két vonal van és most ketten vagyunk. Ugye ez az ismétléskor nem lesz mérvadó az időpontok. Ebben az iránt érdeklődik, hogy ön a múlt héten lelkendezett, egy a Dunapartján létrejött Vendéglátóiperi Egység kapcsán, és azt kérdezi a hallgató, akinek nem tudom, hogy van-e lakhely szerinti érintettséget, de ebből a szempontból ennek a jelentősége tízes skálán nem hagyja meg a hármast, hogy ön ugyan, hogy ezzel együtt lelkesedett is megszavazta azt, ami a Római Parti Védművet illeti, és azt kérdezte az illető, aki nem tudom, hogy szakembere vagy sem, én biztos, hogy nem vagyok szakember, hogy vajon átgondolta-e, hogyha ez a lebeltonazott izé nem a harmadik, hanem a negyedik kellettben lenne. Így a Hát olyannyira át gondoltam, hogy tegnap a fővárosi közgyűlésben hozzá is szóltam ehhez a témához és ugye ismertettem, hogy e, e, ugye Újpest e, abban a, hát hogy is mondjam, sajnálatos helyzetben van, hogy bár a teljes nyugati partját, azt a Duna határolja, ennek ellenére csak nagyon-nagyon kicsi szakaszát tudjuk használni. Ugye itt van a, a fővárosi vízművesnek a védett vízmázisa, a csápos kutak, ugye ezeket fegyveresülő van zárva, ahogy mondom, a publikus használattól. Ettől zérre van a Flotilla, nyilván a hadseregnek a szintén fegyveresen védett területe, majd ezt követi a General Electric tulajdonában lévő tungszra. Ami ugye rövidesen más kézbe fog kerülni. Hát, hogyha, igen, én ezt kérdeztem is a, a, a vezérlik magató úrtól, hogy az képezi képezie ezek a régi, úgymond, szociális, vagy sport, vagy egyéb létesítmény is, azt mondja, egy csomagban itt tehát sajnos előfordul. Ön a zenekadémiában vagy? Miért suttog? Nem tudom, hogy én most egy ilyen kis fülhallgatót használok. Ha valami érzékelhető, a Mikszner Mihály beszélt így, hogy rövidesen kezdődik az előadás, a már bennül, hát most én a hegedűs, is. De ez semmi gond, csak már, jobb. már. Nem jobb, ehhez vagyok hozzászokva. A másik is nagyon jó volt, az egészen kiváló volt, csak szokatlan. Ja, értem, jó, mindegy. És az úgy, ezt követi a, a, a Vártéri Erdő, amit szintén elzár a vízműveknek a fő telepe, ettől délre van a atonázási műveknek a, a tisztító telepe és ezt követi az a rövid kis 200-300, talán 400 méteres szakasz, amely szakaszon nyílt meg ez az említett kabin nevű, uh -huh. hát a római partra hajazó ö, vendéglátó ipari egység. Tehát ezt a kicsi, picin szakaszt tudják csak az újpestiek használni, és én ebben a vitában tegnap elmondtam, hogy mi nagyon-nagyon örülnénk annak, hogyha ilyen típusú fejlesztés, tehát úgy sikerülne megoldani az újpesti árvízvédelmet, hogy ezzel együtt használhatóvá, komfortosabbá e, tudnánk tenni ezt a területet. Tehát, hogy ez a kettő dolog abszolút nincsen ellentmondásban. Legábbis az én álláspontom is. Nem fogom tudni a hallgatót képviselni, mert az ő szempontrendszerével én nem rendelkezem. Ha Netán e, akar, akkor elér, hiszen a telefonomon jelezte a megszólalási szendéket. Azt különözem a Attilvától, hogy ebben a témakörben van-e megszólalása, mert a 18. kerületnek egész fantasztikus fekvése van, mint tudjuk. Magaslata a gellért azonos szinten van. Van neki repülőtere és számtalan egyéb fantasztikus dolga, de Dunapartja az nincs. És a minden igaz nem is lesz. Igen, igen. Ha csak nem, annak tájú Igen. Én... Hát, de az, avval be lehet a hírekbe. A tartok tőle igen, igen. De én csak annyit szeretem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy én a részéről azt gondolom, hogy ezek olyan hitvíták, amik politikai kérdéseké ké avonzsálnak időről időre, amire én azt gondolom, hogy hát finom am és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy eléggé, eléggé túl Tehát én azt gondolom, hogy mentetlenül hagyni egy jelentős területet, ahol már a 30-as évek kezdete óta Bizonyos lakóház voltak is arra nem megoldást találni, vagy azt a megoldást, ami jelenleg is van. Azt szerintem, tulajdonképpen, akik tiltakoznak a jelenlegi mobilgát ellen, azok sem gondolják komolyan. Ez az egyik véleményem. A másik véleményem ezzel kapcsolatban az meg az, hogy gondoljuk végig azt, hogy ha csak most egy árvízi védekezés után azokat a homokzsákokat, Mentik úgy, hogy ö, ö, mindenféle oltott meg lugosítókkal próbálják ezt a veszélyes hulladékot, illetve a magát az egész árterületet, amiről most ö, úgy beszélünk, mintha és a fauna ö, trópusi megjelenése, és hogy milyen gyönyörű az egész körül. Három évente egy, egy nagyobb árvíz után ö, gyakorlatilag oltott mészkel úgy, ahogy van tokkal, vonóval, hogy ez mennyivel a barátabb, mint ö, gyakorlatilag az egész területet menteni egy mobilgáttal, hát azért ez erősen tűri a vitát szerintem. Ismét Budapest, tehát nem negyedik és nem tizennyolcadik kellett elektronikus jegyrendszer. Ugye ez egy örök téma, és egyebek közt leginkább azért örök téma, mert hogy nem nagyon akar megvalósulni. Önök ebben valamennyire vele látnak jobban, mint én? Hát szerintem Zsolt talán egy kicsit jobban, mert ugye közösen. Akkor egyen szíves, Wintermantel úr, mondjon egy expozét, amihez aztán tud hozzászólni Ugiatila is. Telefonos de, segítségre szorul Ugiatila. Ugye maga az elektronikus jegyrendszer az azért került napirendre egyrészt, mert egy korszerű. <síns> Igen. Nem, nem egy utolsó égy. szempont. Igen. Tehát azzal, ami nálunk van, az azért egy ilyen közlekedési, élő közlekedési múzeum benyomást keltünk. Hát, vannak hagyományunk, de még mindig jobb, mint az a régi, a metróknál lévő, az a, hát ez a már bocsánat, a kiterzésér. Ugye az volt, hogy ez a becsapódott, hogyha nem mutatta fel az ember, vagy nem... Jó, de figyeljen, az, ami az sofőrökkel van, az ottani jegyvásárlás, ami nekem az örök témám, is, amit permanensen összehasonlítok mindazzal, amit külföldön látok, azt tényleg valami olyan minősíthetetlen vagy skanzen, tehát csak az a baj, hogy a skanzen az ilyen régi állapotokat mutat be már, pedig ugye az, ami ott létrejött, az nem egy régi állapot, az egy ilyen kényszerhelyzetnek a rátukmálása szegény sofőrökre. Legutóbb arról szólt a, a, a fáma, hogy valami lányjal kegyetlenül kiabbráltak, mert hogy nem tudom, 20 ezeressel fizetett, lehet, hogy fizetett volna 30 ezeressel is, és akkor nem tudom, két forintonként adtak neki vissza, és aztán emiatt kegyetlen botrány tört ki a buszon, de hát ez egy ilyen jellegzetes budapesti történet, ezt lássuk be, ha nem így volt, akkor volna rá igény. Ö, igen, bár a szeretjük, csak mindenki, mind mindent kezeljük a maga ö, helyén, tehát a lényeg az az, hogy ugye a, a fővárosi közösségi közlekedés az európai szinten is nem a járműpark életkorát, hanem a szolgáltatás színvonalát, a járatsűrűséget, a hálózati lefedettséget tekintve az élmezőnyben van. Egyetlen egy kritikát szoktak, még te mondom, a műszaki állapoton kívül... Ha azért, az sem egy utolsó szempont. Nyil, nyil, nyilván, nyilván, de hogy maga ugye a, a, az utazással arányos díjfizetés. Tehát, hogyha én most felszállok egy buszra, és elmegyek vele 350 métert egy megállót, akkor is ugyanannyit fizetek, mint hogyha e, a metrón e, Újpest központtól Kőbány, a Kőványa Kispestig végig utazunk. Ez látszik, hogy azért ez nem igazán igazságos rendszer. Tehát ez indokolná leginkább, hogy az elektronikus rendszerbe vezetésre kerüljön. Az, hogy ez most miért csúszik, e, a legjobb információ szerint nem anyagi oka van. Az előkészítő munkák akadtak meg egy picit. Ugye a BKK vezetésében 2014 év végén változás történt, ez sem volt jótékony hatással, aztán ha jól tudom, volt valami előkészítés eh, ahol eh, ahol eh, megakadtak a munkák, nem, most terpen én, ha megkérdezi, remélem nem teszi nem tudok válaszolni arról, hogy mikor lesz bevezetve Hallgatók biztos boldogok ettől a választól Ugi Attila szeretné-e kisegíteni Mintermontel Zsoltot szorult helyzetéből? Hát én annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy valóban azt talán a legnagyobb lelkfenéje a jelen pillanatban a műszaki állapoton túl a fővárosi közösségi közlekedésnek, hogy nem lehet zónákra osztott bérleteket kapni, nem lehet vonalegyet, utazás arányos vásárolni, ami azért jelentős mértékben igazságosabbá tenni mindenki számára. A Igen, ezt a részt tudjuk. Használatát. Tehát ez, én, én az, ezen, ezen kívül én, én nem tudom, hogy, hogy mik azok a fő um, probléma pontok, amit miatt uh, nem tudták bevezetni. De abban a egyetértünk, a, hogy ez nem így van így, így. így jól? Persze. Hát ez, én azt gondolom, hogy ma 2017-ben Budapesten legalább a belvárosban rendelkezésre kéne állnia ennek a, ennek a dolognak. És most én, én nem akarom azt a példát hozni, amit ami éppen, éppen a napokban történt az egyik nemzetközi projektben résztvevő csapatunkkal és a kollégákkal, akit a Denami Föld alatti vasút egyik vasútállomás vasúti megállójában a magyarul nem beszélő magyar forinttal nem rendelkező, ment két nem rendelkező kollégát, Azért, mert egy másik vonaljegyet nyugasztott ki, hogy ez nem azt, amit kellett volna, de egyébként csoportban utazva, ott volt a vonaljegy, és ott volt az együttműködési megállapodás, és a magyarul beszélő kolléga szerette volna egyébként kifizetni helyette a, a, a díjat, meg magára vette volna a, a rendkívül buzgó ellenőrnek a, a büntetését is, csak hogy eleszte már el a 40 fős, Uh, uniós delegációt a Mirenomitvéd alatti vasútnak a, az aluljárójából Ezt nem tudtuk megoldani egészen addig, ameddig valaki át nem vállalta és kirem azt a nagyjából 6000 korintű büntetést, amiről a végén még számlát sem tudott adni az ellenőre. Igen, Tehát, ez volt. nagyjából Antal Nimrodnak a Kontroll civi filmére emlékeztetem, hát, én nem tegnap. Teljesen. És tényleg úgy, hogy én nem akarom bántani azt, a, azt az ellenőt, aki egyébként elmondások szerint mélységes frusztrációval bírva tette kötelességét a magyarul nem beszélő szerencsétlen vendégünkkel. De azért azt gondolom, hogy ez olyan mélységesen méltatlan, és bármit is teszünk, nem tudunk annyi homlokzatot felújítani a fővárosban, és annyi angol nyelvű plakátot Európa fővárosaiban, Kitenni, hogy mi milyen vendégszeretőek vagyunk, hogyha egy csapat találkozik egy ilyen rendkívül készséggel. Hát ez a Marcel Marsó, aki de... még, még valamit mond, ez ilyen pantomimmal el lehet magyarázni, és végül is ez a szintén van. egy ilyen hungarikum. Tehát azért ezzel a szintén. Jó, hát én Olaszországban, Rómában találkoztam olyan emberrel egy nemzetközi láncnak a boltjában, aki közölte velem, hogy ő nem fog velem angolul beszélni, tanulja meg olaszul, ami azért volt nagyon kínos, mert nagyon rövid ideig tanulta olaszul, de ezt olyan hihetetlen elánnal adta elő, miközben ezt végigkacarázta ő maga is, ugye ezt a lányommal soha nem fogjuk elfelejteni, könnyen lehetséges, hogy mélyebb benyomást keltett benne ez, mint a Kolosseum, de ezt azért nem tudjuk megkérdezni, mert nincs harmadik vonal, ha pedig a saját van hívnám fel, akkor súlyosan letolna, nagy felébresztettem. Ez a, medit a mediterránumban nem, ez a mediterránumban nem, hogy mondjam, nem furcsaság, én azt tudom mondani, hogy én ilyen graduális Európai Uniós képzésen többen is vettem részt, ahol előre közölték, hogy hát természetesen az angolon és a németen kívül más oktatási nyelv nem lesz és nem létezik, és aztán amikor oda kimentem, akkor azt láttam, hogy az összes portugál, spanyol, olasz, francia kolléga egyébként hozta a saját synfon és úgy lett részt az oktatásban, mert, mert, mert hogy egyébként ők egyben természetesen egyetértettek azzal, hogy így csökkentsék a továbbképzés, illetve a, a, a pozdokképzés költségeit, de aztán inkább valahonnan csak előkerítettek egy szinkron tolmásodat, aki az egész kurzus alatt az saját nyelziket fordította, angolból, illetve németből az előadás. Azt legyenek szősebb megmondani, hogy kérdés nélkül, amit önök fontosnak tartanak a tegnapi, ismétléskor ez nem mérvadó fővárosi közgyűlés kapcsán elmondani. A Bálnát majd megkérdezem Bácska Jánostól, bár ugye az sohasem volt Ferencvárosi tulajdon, de azt kérdezem, hogy mi volt olyan, amit önök érdemlegesnek tartanak elmondani. Talán ez a futóverseny kérdés volt. Ami igen, igen, igen, igen, igen, kérdelem. igen. igen. Az, annak végül is megszületett a döntés, Tehát ez a limitált szám ne, ez... Ne. De ez eddig is limitált volt, csak én azért szerettem volna felhozni hogy azért nagyjából én a közgyűlésen is próbáltam az kollégákat felvilágosítani, mivel hogy elég komoly uh, szakmai háttér múlta rendelkezem ezzel kapcsolatban. Tizenéven éven keresztül voltam ennek a bizottságnak az elnöke, aki ezekkel az ügyekkel foglalkozott a fővárosi közgyűlésben, és uh, hát azért ez nem erről szól, mint ami, amilyen vitát generáltak sikerrel vagy sikertelenül az kollégák ebből az ügyből ugye itt arról van szó, hogy miért csak hármat engedélyezünk a fővárosban első és második kategóriás futóverseny. Ugye nagyjából a történetnek az a lényeg, Mennyi volt eddig? Eddig is három volt. Tehát. Uh -huh. Ezek a legnagyobbak, ugye ez a, a Vivicsit, a... a Spármaraton a, gondolom. A Spár és a Vizer Igen. maraton, ugye amelyek most jelen pillanatban ebben a városban elő tudnak fordulni. Igazából azt kell látnia itt most mindenkinek, hogy ez nem arról szól, hogy... Ez nem arról szól, hogy uh, itt most mi szeretnénk ezeket a, ezeket a versenyeket kiírtani, hanem arról szól, hogy ez nem rendezvény, mint amire uh, hivatkoztak, hanem ez egy uh, elsősorban idegenforgalmi, másosorban üzleti és harmadik sorban sport. Ezzel nehéz azt sem vitatkozni. Tessék? Ezzel nehéz vitatkozni. Hát igen, mert ugyan tömegsport is, de nem abban a klasszikus értelemben, ahogy egyébként ezt a szocializmus után a kapitalizmusban megtanultuk. Legkevésbé sem. De mi volt az ellenérve? Az LNP úgy gondolta, hogy ez, ez igenis tömegsport? Hát igen, mert ők abból indultak ki, hogy csak az olimpia az támogatásánál kell barátnak lenni, hanem amikor az hmm. ember utcai futóversenyt servezik. Jó, de eddig Persze, sem volt több mint három, akkor valójában a vita az mind tudott uh, kialakulni. Hát hogy legyen. Hát, szerintem az ismeret hiányom. Tehát azon, hogy nem De még volna igény el, arra, hogy legyen négy vagy öt? Tehát vannak jelentkezők, akik egyébként négy támogatnának négy vagy ilyet? Hát amikor 2009-ben, is még szándékosan nem a, a jelenlegi főpolgármester ciklusára utalok, hanem az előző ciklusra, amikor én nekem már volt szerencsén ezt a bizottságot uh, irányítani, már akkor volt olyan, hogy egy fél évben, uh, fél évre, Férévről beszélünk, nem évről beszélünk, közel 60 vagy 60 fölötti igény érkezett ilyen típusú okay, szervezésére. Tehát ez, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy a sziluettet, a, a hátteret vásárolják meg a belvárosból. És ez azért fontos, mert nagyon régóta és folyamatosan próbáljunk ö, elérni azt, hogy a peremkerületek is kapjanak lehetőséget, hozzanak oda is utoléréseket. Hát oda de meg valószínűleg csak, hogy, kevésbé akarnak. Hát csak, hogy oda nem akarnak menni, mert ugye ez nem arról Akkor adjuk át a wintermantelnek a, a szót, mert úgyis az utolsó hat perc csak a lesz, mert ő ötvenkor okay. le fog lépni valahova. Azt árulja el nekem, hogy önnek mi van olyan téma, amit a tegnapból megragadt, és aztán nézzük, ami kizárólag újpestre vonatkozó. Hát remélem, hogy nem furcsa. Uh, hogy nem uh, szakmai kérdést említek föl, de szerintem politikatörténeti esemény volt tegnap egy, uh, egy elszólása, hogy én uh, DKS demokratikus kölcsös képviselő, azt Ugye hogy arról szólt a vita, hogy uh, milyen témák kerülnek a közgyűlés napi rendjére és mik nem, tehát az ő megítélése szerint nagy hordereű témák, 3-4 milliárdos beruházások is, Eldőlnek fővárosi tulajdonú cégek igazgató tanácsaiban, úgyhogy erről a közgyűlés nem tárgyal. Ellenben néhány millió forintos alapítványi támogatásról a közgyűlésnek teszem, fontos, hogy a törvény betűje alapján, tehát nem azért, mert mi vagyunk ilyen idióták, de a fővárosi közgyűlésnek kell dönteni. És ennek a vitának a kapcsán, ugye említette meg főpolgármester úr, hogy hát ő amikor 2006 és 2010-ben vezette a legnagyobb ellenzéki frakciót, akkor ő nem igazán emlékszik arra, hogy az akkori városvezetés egyetlen egy metrószerződést is behozott volna a fővárosi közgyűlés elé, és ekkor történt ez a kis intermezzo, amikor ilyen félhangosan, bár gondolom inkább maga alá mondta a asszony, hogy hát is milyen jól tettük-e. Úgyhogy én ezt ott akkor szóval is tettem, és kértem, hogy az a jegyzőként mert Szerintem ebből még később komolyabb ügyek és fejlemények lehetnek. Valószínűleg ő vagy már fáradt volt egy picit, vagy tényleg kitöbb belőle egy pillanat. Vagy a... bekapcsolva a felejtette a mikrofonját. Nem, nem, nem tudom, de én azt gondolom, hogy ez bár, tényleg nem kő, kőkeményen városi szakmai kérdés, de politikailag azt mondom, hogy a lemítés nem És Újpest? Újpesten szépen haladunk meg, történt a, a piacnak, az új piac és második körös pályázati kiírása, tehát ugye az első körben a most jelenleg is a meglévő piacon dolgozó kereskedőknek volt lehetőségük, hogy pályázzanak az üzletekre, és most pedig megnyitottuk második körben mindenki számára. Tehát hogyha valaki érez magában, vállal a Budapest legmodernebb, és teszem hozzá legújabb piacán üzletet kívánnak nyitni. A rajta, nyitva van a lehetőség az Újpest.hu oldalon minden. Aztán visszamehetünk a Duna partra, mert ott elégedetlenségének ad hangot, hogy az ott piknikezők, azok milyen állapotokat hagynak maguk után. Hát ez szintén hungarikum. Tehát, ja, tehát, hungarikum. Szóval, ez, ez igen. Hát plusz, mert... Még a karácsony tudna beszélni az illegális hulladéklerakásról, mint borzalomról. Én egész egyszerűen nem tudom eldönteni, vagy megérteni, inkább nem is eldönteni, hogy, hogy, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy lemegy egy ilyen gyönyörű környezetbe, a Dunapartra piknikezni, és le tudja magával cipelni az öt literes vizes lakont, a teli uborkás üveget, leviszi a, a, a nyilván a sütögetni való, a hozzávaló alumínium amit ami ezt megteszi, hogy amikor elfogyasztotta az uborkás üvegből az uborkát, megitt az üvege, vagy a vizes lakomból a vizet, eh, akkor én nem tudja ugyanezzel a mozdulattal, ahogy levitte, akkor beletenni egy zacskóba és elvinni haza a kukába. Jó, az aztán, hagyja, legyen, mert... hát, hogy aztán népszerű Hát ott hagyja, mert én azt gondolom, hogy aki oda ki jár, az nem itt a mint tíz évben egyszer teszi meg, hanem valószínűleg vissza fog oda mit gondol, hogyha ő azt ott hagyja, akkor azt most nyilván közpészből valaki majd összeszedi vagy akkor ugyanebben a mocsokban akar visszatérni, tehát, tehát hogy valami nagyon nagy baj van egyeseknek. Mi, mit, mit, mit élt meg az andorai meccsen? Azt, azt inkább hagyjuk, mert szerintem sípolni kéne. Akkor leléphet, köszönöm, köszönöm szépen, a jövő hét kimarad, utána ismét beszélgetünk, akkor találkozunk is, köszönöm szépen. Azt nézem Ugi Attilától, akinek dolga van, hogy van még 5 percünk? Persze, persze, mindenképpen de ez az izé, ez a gazdaságfejlesztés a Budapest repülőtéri régióban ez ön fog kezdődni? egy másodpercre várjon szerintem vár, vár, vár, vár, vár, vár, vár, jó, ah. jól jó csináltam igen Ö, nem fog nem kezdődni mert itt ülök már a bejárat előtt és ahogy megbeszéltük 55-kor hogyha vég a műsornak, akkor én kilépek az ajtón és belépek a konferenciára, amelyiknek a 10 órakor van a kezdése tehát gyakorlatilag így nem azt mondja, hogy a Budapest Lejcserén Szemzetközi Repülőtér gazdaság és Térségfejlesztési Klaszter a meghívja a gazdaságfejlesztés a Budapest Repülőtéri Régióra, a repülőtér fejlesztésének nem lesz gazdasági jelentőség, és a integráltfejlesztési Integrált Fejlesztési Programja címmel megrendezésre kellő konferenciára, ami egyébként a belvárosban van. Mi lesz itt? Ugye gyakorlatilag készült egy nagy átfogó gazdasági ö, háttértanulmány, aminek a bemutatása lesz most a, a nagyközönség, illetve a, a sajtó különböző képviselői számára, hogy nagyjából arról szól, hogy maga a repülőtér és a repülőtér környékének gazdasági térsége milyen mértékben ö, járul hozzá ö, az egész nemzetgazdaságnak a fejlődéséhez. Tehát ö, arról lesz nagyjából szó, hogy ö, mekkora és milyen mértékű ö, az, a, az a típusú ö, hozzáadott érték, ami ilyenkor ö, meg tud jelenni, vagy ilyenkor majd működőképes lesz a, a, a, a most mennyire segíti a, a, az egész nemzetgazdaságot, hogyha hogyha jól megy ez az egész és hogyha a működőképes az egész ugye itt több menetben fognak beszélni egészen koradél utánig, koradél délutánig jól látom. Igen, igen. Ugye lesz egy beszélgetés, amelyben a Külügy és Külgazdasági Minisztérium a nemzeti befektetési Ügynökség és a 18. keleti önkormányzat lesz érintett, és lesz egy második, amiben szintén ön majd résztvevő lesz ez a pódiumbeszélgetés, lesz a repülőtéri régió Klaster alapítóinak részvételével, ahjel lesz a főpolgármester helyettes ön. E, aztán a Pest megyei közgyűlés érintett érintet lesz a Budapest Airport közkapcsolati igazgatója, Hungarokontról, de Vecsés és a Nemzeti Beszélgetési Ügynökség vezetője is tiszteletét teszi. Mi lesz ezeken szó? Ö, így van. Ö, hát ugye három fontos eleme van ennek a mostani beszélgetésnek. Nagyon régóta zajlik egy egyeztetési folyamat arról, hogy gazdaságfejlesztési régióként tudjon egyik működni a testmegyei önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, a megyei szintű önkormányzatok közül, és a település szintű önkormányzatok közül vecsés és a 18. kerület, illetve uh, ugyanezt a, a, a dolgot azok a gazdasági stakeholderek is meg tudják majd valamilyen formában uh, részt tudjanak venni, illetve meg tudjanak jelenni ebben a, ebben a rendszerben. Ez nagyon fontos, mert... Uh, ha elbeszélünk egymás mellett, hogyha a szabályozókat nem úgy igazítjuk, hogyha nincsen folyamatos kapcsolat ezek között, a nagyon fontos szereplők között, akkor elmegy, egy mell elmegy mellettünk egy csomó lehetőség. Akár a befektetés, akár, akár abban a tekintetben, ami a, kör a környéken lévő potenciálnak a kiaknázását jelenti. Csak példákat mondjak, tehát az, hogy gyakorlatilag ide tudtunk hozni egy olyan mérnök központot, amelyik egész Európában jelen pillanatban... a Lufthansa? A repülőgép mérnök központot. Ez ennek az együttműködésnek köszönhető. Tehát, hogyha ha ezek a szereplők nem ülnek le egy asztalhoz, és nem teszik össze az összes ismeretüket, kapcsolatitőkéjüket... És Jó, akkor most és más az kérdezem az Önt, hogy mondjon egy olyan dolgot, amiben érdemes lenne adminisztrációs, vagy fogalmam sincs milyen akadályt elhárítani, mert ha azt megoldanák, oda is be tudna jönni valami, amiről szintén nem tudom megmondani micsoda, de Önt talán meg tudja mondani, hogy ki mindenki dörömből az ajtón, akit azért nem tudnak beengedni, mert... Nem hát elsősorban közvetlen adminisztrációs akadályokról beszélek, vagy, vagy gondolok? Nem feltétlenül bármilyen, tehát én, én nem, a... nem klaszifikálom itt most az akadályokat. Tehát például, mit kéne megoldani ahhoz, hogy? Hát igazából most. Mert ugye a jelen pillanatban ugye arról lehet hallani, hogy Ferihegynek, ami most már liszt repülőtér, ugye a forgalma az folyamatosan nő. Bár legutóbb egy HIA okozott ott gondot, és őszinte részvétel a HIA lakonainak. Hát ez nem vicc, hát azért ez mindenkinek rémálom. Rémálom a hiának, neki már múlt időben, de rémálom mindenkinek, a Hardi mihájtól kezdve a, a pilótáknak és az utasoknak. Ez ja, világos, világos. Különös el arra, hogy az a terület az ugye nem mentes hiától és nem is mentesíthető. Így van. Nem, igazából a következőt lehet mondani, ami most, ami most nagyon fontos volna, az, hogy, az, hogy például azok a Közvetlen környezetünkben lévő üres területek, amelyek befektetésre alkalmasak. Azokon az üres területeken azok a jogi akadályok, amelyek a kiemelt fejlesztési zóna, illetve a telekösszevonás. Irányába ható akadályok azok megszínjenek, mert a kerítés mentén, és hogy szándékosan hozom ezt a példát, ez nem is a 18. kerület közigazgatási területén, hanem becsésen, csak van egy olyan terület, ahol nagyon sok magántulajdonos van, és nem tudnak egyszerűen megállapodni egymással, hogy mi módon és hogyan fejleszték tovább, viszont ott törömbölnek, akik fejlesztenének elsősorban teheráruszállítási szállítási oldalon, a repülőtér közvetlen környezetében, hogyha ezt a helyzetet sikerülne valamilyen központi érdek mentén azt mondani, hogy márpedig akkor itt meg kell állapodnotok, és... És Jó, szerintem itt hagyjuk abba, mert nem akar. Oké, okay, 55 van, és szeretném az érdekeit képviselni. Szeretném, hogyha lemaradna bármiről. Egy dolgot áruljon el, hogy az a 200 millió, aminek a sorsáról majd legközelebb beszélünk, az egy új 200 millió? Vagy az már régi, régi hír, csak még nem volt, nem volt kész arra, hogy ezt mással is megoszhassák, hogy a Micimackó bölcső, de a Doknányi Ernőzenei iskola van, a és is és iskola fog ebből részesülni? Ez egy új kétszer. Oké, okay, rendben van, Jó, akkor erről beszélhetünk a jövő héten, a jövő hét után, és akkor majd beszámolhat arról is, hogy mi történt ma. Elnézést, csak nem akarom, hogy elkészen. Semmi baj, nagyon köszönöm. <gül> nagyon szívesen. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Önök A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatottak. Fugi attila hallották. Száros... Hát nézzék, vannak ilyen napok, um... Most hosszan beszélhetnék arról, hogy én is pénzből élek, független attól, hogy Budapest. egyéb kötelezettségeim is lehetnek a pénzeimet illetően, amiben én itt most részletes betekintést nem feltétlen adnék, ez nem mindig szokott jó vért szülni, rossz vért meg nem akarok szülni. Belem. A mai nap így telt. Jó, de Ma a Ma 2017. június 15-e lesz egész nap, a holnapi nap másképp alakul, de ahhoz el kell jutni a holnaphoz Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogy, ahogy te vagy. Rád, vagy eső. Tengermély üdvözlete mindannyiuknak, viszont halásra. Fialajánost hallottad.